74. Дональду знадобилося кілька днів, щоб спланувати все і набратися сміливості, щоб зробити це прохання, а ще кілька днів, щоб доктор Вілсон призначив зустріч. За цей час він розповів Ерену про свої підозри щодо причетності бункеру 40. Ця проста здогадка викликала бурхливу діяльність, яка швидко охопила весь бункер. Дональд підписав заявку на бомбардування, хоча й не до кінця розумів, що саме він підписує. Маловикористувані рівні бункера, які Дональд знав ще з минулого, були знову активовані. Через кілька днів він не відчував гуркоту чи струсів землі, але й інші стверджували, що відчували. Все, що він виявив – новий шар пилу, який осідав на його речах, струсившись зі стелі. У день зустрічі з доктором Вільсоном він прокрався на головний поверх кріокамер, щоб перевірити свій код. Він все ще не до кінця довіряв маскуванню, яке забезпечувало його вільний комбінезон і пропуск з чужим ім'ям. Тільки напередодні він побачив у спортзалі декого, кого, як йому здалося, він впізнав зі своєї першої зміни. Це змусило його ховатися, а не ходити з гордо піднятою головою. Тож він потихеньку пройшов коридором із замороженими тілами і обережно ввів свій код на клавіатурі. Він очікував червоних вогників і попереджувальних звукових сигналів, натомість світло над надписом «Аварійний персонал» заблимало зеленим і замок забрещав. Дональд озирнувся по коридору, щоб перевірити, чи ніхто не дивиться, як він відчиняє двері і прослизає всередину. Мало використовувана кріокамера була в кілька разів меншою за інші і мала лише один рівень. Стоячи біля дверей, Дональд міг уявити, як головна глибокозаморожувальна камера оточувала цю набагато меншу кімнату. Це була лише невеличка випуклість на величезних стінах, що тягнулася майже до горизонту. І все ж вона містила щось набагато цінніше, принаймні для нього. Він пробирався між капсулами і заглядав у заморожені обличчя. Йому було важко пригадати, де саме він був із Турманом під час попередньої зміни. Важко пригадати точне місце, але врешті-решт він її знайшов. Він перевірив маленький екран і згадав, що подумав, що її ім'я не має значення, побачивши, що ім'я їй не присвоєно, Лише номер. «Привіт, сестра!» Його пальці співали на склі, коли він стирав Інний. Він із сумом згадав своїх батьків, він замислився, скільки Шарлотта знала про це місце і плани Турмана перш ніж потрапити сюди. Він сподівався, що нічого. Йому подобалося думати, що вона менш винна, ніж він. Побачивши її, він згадав про її візит до Вашингтона. Вона змарнувала дорогоцінну відпустку, агітуючи за Турмана і відвідуючи свого брата. Шарлотта дорікнула йому, коли дізналася, що він прожив у Вашингтоні два роки і не відвідав жодного музею. Вона сказала, що не має значення, наскільки він був зайнятий. Це було непростимо. Вони безкоштовні, сказала вона йому. Ніби це було достатньою причиною. Тож вони разом пішли до музею авіації та космонатики. Дональд пам'ятав, як чекав, щоб увійти. Він пам'ятав масштабну модель сонячної системи на тротуарі біля входу до музею. Хоча внутрішні планети були розташовані лише за кілька кроків одна від одної, Плутон був за кілька кварталів за музеєм Гріжгорна. Неймовірно далеко. Тепер, дивлячись на замерзлу постать сестри, той день у його пам'яті здавався таким самим. Неймовірно далеким. Крихітною крапкою. Пізніше того ж дня вона потягла його до музею Голокосту. Дональд уникав відвідування цього музею з часу переїзду до Вашингтона. Можливо, саме тому він взагалі уникав Національної алеї. Усі казали йому, що це те, що він повинен побачити. «Ти повинен піти», – казали вони. «Це важливо». Вони вживали такі слова, як «потужний» і «захоплюючий». Казали, що це змінить його життя. Казали це, але їхні очі попереджали його. Його сестра потягнула його сходами вгору, і його серце було важким від страху. Будівля була зведена як нагадування, але Дональд не хотів, щоб йому нагадували. На той час він вже приймав ліки, щоб забути те, що читав в регламенті, щоб не відчувати, ніби світ може закінчитися в будь-яку мить. Такі варварства, як ті, що містилися в цій будівлі, були поховані в минулому, казав він собі, і ніколи не будуть відкопані чи повторені. Там ще висіли залишки 60 річниці музею, похмурі вивіски та банери. Було збудовано нове крило, мотузки і кілки підтримували молоденькі дерева, а повітря пахло перегноєм. Він пам'ятав, як група туристів виходила, притискаючи руки до очей і захищаючись від сонця. Він хотів розвернутися і втекти, але сестра тримала його за руку, і чоловік у касі вже посміхався йому. Принаймні, було вже пізно, тож вони не могли затриматися надовго. Дональд поклав руки на капсулу, що нагадувала Труну, і згадав той візит. Згадав, як пахне перегній. Там були сцени тортури, голодування, кімната заповнена незліченою кількістю взуття. На стінах висіли зображення голих тіл, складених разом з широко розкритими мертвими очима, оголеними ребрами і геніталіями, а також купи людей, що падали в яму, викопану в землі. Дональд не міг на це дивитися. Він намагався зосередитися на бульдозері, дивитися на чоловіка, який керував машиною, на його спокійне обличчя, сигарету між стиснутими губами, вираз стійкої концентрації, роботу. У цій сцені не було жодної втіхи. Чоловік, який керував бульдозером, був найжахливішою частиною. Дональд відсахнувся від цих моторошних експонатів, втративши сестру в темряві. Це був музей жахів, який ніколи не повториться. Масові поховання, що проводилися без будь-яких церемоній, з повною байдужістю. Він шукав притулку в новій експозиції під назвою «Архітектори смерті», приваблений кресленнями обіцянкою знайомого і впорядкованого. Натомість він знайшов клаустрофобний простір, обклеєний схемами вбивств. Ця експозиція була не легшою для сприйняття. Була стіна, що пояснювала рух за заперечення Голокосту навіть після того, як він відбувся. Низка креслень була показана як доказ. Це була мета цієї кімнати. Креслення, які вціліли після шалених спалень і чисток, багато з них з підписом Гіммлера. План Аушвіца, газові камери – все чітко позначено. Дональд сподівався, що ці плани дадуть йому полегшення від того, що він бачив в інших частинах музею. Але потім він дізнався, що єврейські креслярі були змушені брати участь у їх створенні. Їхні пера нанесли чорнилом на стіни навколо них. Їх змусили намалювати будинок, де вони будуть знущатися над ними в майбутньому. Дональд згадав, як він намацав пляшку з пігулками, коли маленька кімната закрутилася навколо нього. Він згадав, як дивувався, як ці люди могли з цим погодитися, бачити, що вони малюють, і не розуміти. Як вони могли не розуміти, не бачити, для чого це? Змиваючи сльози, він помітив, де стояв. Капсули в їхніх акуратних рядах були для нього чужими, але стіни, підлоги і стеля були досить знайомими. Дональд допомагав проєктувати це місце. Воно було тут завдяки йому. І коли він намагався вибратися, втекти, його привели назад, з криками і стусанами, як в'язня за власними стінами. Писк клавіатури ззовні прогнав ці тривожні думки. Дональд обернувся, коли велика сталева плита відчинилася всередину на шарнірах розміром з людські руки. Доктор Вілсон, лікар чергової зміни, зайшов всередину. Він помітив Дональда і нахмурився. «Сер?» – покликав він. Дональд відчував, як крапля поту стікає по його скроні. Його серце продовжувало битися від спогадів про виставку. Йому було спекотно, хоча він бачив, як його подих виходить перед ним. «Ви забули про наш прийом?» – запитав доктор Вілсон. Дональд витерло б і потер долонею штани. Ні, ні, сказав він, намагаючись приховати тремтіння в голосі. Я просто втратив відчуття часу. Доктор Вілсон кивнув. Я бачив вас на моніторі і зрозумів, що це все. Він поглянув на капсулу найближче до Дональда і нахмурився. Ви її знаєте? Ні. Дональд відірвав руку, яка холола від капсули. Я з нею працював. Ну, ви готові? Так, сказав Дональд. Дякую за нагадування. Давно не переглядав протоколи. Доктор Вілсон посміхнувся. Звісно, я домовився для вас про зустріч із новим техніком реактора, який починає свою четверту зміну. Ми чекаємо тільки на вас. Він вказав рукою на коридор. Дональд погладив капсулу своєї сестри і посміхнувся. Вона чекала сотні років. Ще день два не зашкодять, а потім вони побачать, що саме він допоміг побудувати. Вони дізнаються про це разом.